Kalau bahasa Melayu rida ni puas hati Senang hati Lapang hati Kalau orang sudah puas hati semua dia bagi Kalau orang sudah senang hati Apa yang dia di tangan dia Apa yang ada di rumah dia Dia akan bagikan semua Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah rida kepada seorang hamba Apa yang engkau mahu Aku akan bagi kata Allah mana bukti Bahawa bila Allah ridha semua dia akan bagi Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walasawfa yu'atika rabbuka Fatarda Apapun yang engkau mahu ya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yu'atika rabbuka Allah akan bagi pada engkau Sebab apa? Sebab Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diridai Allah subhanahu wa ta'ala jangankan dia sahabat-sahabat dia pun diridai Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim as-sabiqunal awaluna minal muhajirina wal-ansar as al awalun mereka yang dulu masuk Islam awal-awal lagi minal muhajirin dari kalangan muhajirin orang Makkah yang pindah ke Madinah wal-ansar Orang Ansar yang menunggu menolong orang Wakah. Menunggu di Madinah. Mereka itu kata Allah. Siapa mereka itu? Radiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah. Waradu'an. Dan Allah pun. Radiyallahu anhum. Allah rida pada mereka. Waradu'an. Dan mereka pula rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhubhum Allah cinta kepada mereka, wajhubuna mereka pun cinta kepada Allah. Radhiyallahu anhum Allah ridha kepada mereka, waradu'an dan mereka pun membalas ridha Allah. Siapa yang mendapat ridha Allah? Lepas subuh kita dah mengaku, aku ridha pada Engkau ya Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyaw wa rasula wa bil qurani imama raditu engkau sebagai robku kalau sudah rida maka mesti terima apa yang sudah dia tetapkan nanti manakala semua orang masuk ke dalam surga sudah mendapatkan jannatin tajri min tahti al anhar sudah mendapatkan wa masakinah thayyibatan tempat-tempat yang baik-baik sudah mendapatkan segala kenikmatan la maqtu'atu wa la mamnu'ah tak terputus tak pula tercegah apa yang kemudian mereka minta Allah tanya kepada penghuni surga ya ahlal jannah wahai penghuni surga madza turidun selepas kamu dapat semua ini kamu nak apa lagi apa kata penghuni surga real baka semua dah dapat Tapi ada satu yang belum Ridaka Kami nak rida engkau ya Allah Itulah maka ulama ajarkan kita Tak minta syurga dulu Sebab bila dapat syurga Belum tentu dapat rida Tapi ulama ajarkan kita doa Allahumma inna nas'aluka Ridaka Sebab bila dah dapat rida Pasti dapat syurga Dapat syurga Belum tentu dapat rida Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizqan wasi'an Wa syifa'an min kullidain Pertama yang diminta Ilman nafi'an dulu Sebab la ilaha illallah pun Tak ada makna kalau tidak guna ilman nafi'an Cuba tengok dalam Quran La ilaha illallah Betul Tapi dipangkal la ilaha illallah Fa'alam anahu la ilaha illallah Bila kita nak cari rida orang kita mesti ada ilmu dulu orang ini dia suka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala diundang oleh orang Yahudi buat jemputan di kota Al-Madinah Madinah, Madinah tu ada Yahudi Bani Nadir ada Yahudi Bani Quraizah ada Yahudi Bani Qainuqa ada Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar buat jemputan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tanya dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Engkau bila makan daging kambing, Engkau rida suka yang bahagian mana? Bagian kaki ke? Kaki depan, kaki belakang? Bagian kepala ke? Bagian daging ke? Nabi SAW jawab, Saya suka daging kambing bahagian kaki depan. Nak sebut tangan? Boleh juga. Maka mereka pun bagilah kaki kambing bahagian depan. Sebab bila kita nak senang rida orang, kita tanya dulu apa yang dia paling suka, apa yang dia paling selesa. Nah, oleh sebab itu, begitu juga dengan Nabi, dengan Allah bagaimana? Maka kita cari apa amal yang paling Allah suka. Ayul amala Abu Ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? As-salatu ala waqtiha sembahyang tepat waktu. Tapi mana kala panggilan Allah datang, idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah bila panggilan Allah yang dicari ridhanya hari jumaat datang, fas'au ila zikrillah. Bergegerah ingat Allah wa baik, tinggalkan niaga, tinggalkan afis, tinggalkan kerja. Wa baik, fas'au ila zikrillah. Tapi apa yang dilakukan manusia hari sekarang? Khatib dah naik ke atas, dia belum juga datang. Kalaupun datang, dia dah di alam lain pula. Manakala khatib keluar dari mulut khatib, barakallahu liwa lakum fil qur'anil azim. Barulah dia hadir. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal gafurur rahim. Macam mana kita nak mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala? Cara mencari rida Allah yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Allah dulu, selepas Allah baru manusia. Kalau dalam hadis dikatakan as-salatu ala waqtiha, selepas as-salatu ala waqtiha baru birrul walidain, cuba tengok dalam al-Quran. Waqafah Rabbu khalatabudu illa iyya. Allah sudah wajibkan fardukan pada kamu hanya menyembah Allah tiada lain selain Allah. Wabil walidaini eksana selepas Allah terus saja kepada kedua orang tua.